Замки Замки – укріплені житла, якими володіли багаті і знатні сім'ї в середні віки. Одні з них і досі використовуються, інші давно лежать у руїнах. У середні віки замки служили для захисту міст, річних переправ та кордонів феодальних володінь. У них феодали переховувались під час вторгнення ворожих військ, а також селянських повстань. Дерев'яні замки Феодали почали споруджувати замки близько 950 року. Вони будувалися з дерева на горі чи на насипному пагорбі, оточеному ровом. У дворі-фортеці розташовувались господарські будівлі, конюшні, арсенали та комори. Ці перші замки огороджувалися високим суцільним дерев'яним парканом, частоколом. Кам'яні замки Близько 1070 року почали споруджувати більші кам'яні фортеці-вежі. Перший такий замок в Англії – Лондонський Тауер – почали зводити у 1078 році. У середині вежі жив володар замку, а також його обслуга. Там зберігалися запаси, їжі та зброї. Полонених утримували в підземеллях замку. Вежі і стіни Згодом навколо замків починають споруджувати кам'яні захисні стіни. До них почали прибудовувати сторожові вежі, щоб тримати кругову оборону. З 1270 року деякі замки почали оточувати і другою стіною. Це створювало для атакуючих додаткові труднощі. Подібні фортеці часто будували хрестоносці на Близькому Сході. Штурм замку для захоплення замку використовувались стінобитні гармати та облогові вежі. У захисників фортеці кидали каміння і запалювальні снаряди, а фортечні стіни підкопували. Якщо замком одразу не вдавалося оволодіти, його брали в облогу. І тоді захисників фортеці брали з мором або намагалися підкупити. Обстріл. До 1450 року З'явились досить потужні гармати, за допомогою яких можна було руйнувати фортечні стіни. Замки перестали бути неприступними. Більшість їх була зруйнована, а вцілілі перетворилися на палаци для знаті. Ілюстрації В облозі ворожі війська атакували замки, руйнуючи стіни, з допомогою катапульт та стінобитних гармат або здійснювали підкопи, щоб стіни, які оточують замок, обрушились. Фортечні рови осушували і засипали землею. Це дозволяло підкочувати облогові машини просто до стін. Атакуючи, закривалися щитами, обтягнутими воловими шкурами. Щоб подолати рів, його засипали камінням та землею, а зверху настеляли колоди і насипали хмиз. Стінобитні гармати робили пробоїни в стінах. На атакуючих сипалося каміння і лився окріп. Воїни застосовували облогові вежі, щоб вилізти на стіну. Велетенська катапульта метала – величезне каміння. Машикули – навісні бійниці у верхній частині фортечних стін та веж. Донжон – головна вежа замку.